Csak vigyázz, vigyázz, nem vagy egyszer valaki megfogjon rakhozzá, érti? Na, hogy akkor, amit te fogsz kiszívni, az a véres tüttyögése lesz a tüdődnek a megdöglésed előtti utolsó pillanatokban. Nagy az arcod még, BPM, Matyi, de eljön az időtök is. Ne aggódjatok, mi kivárjuk a kormányváltást, aztán vadászva lesz ez ilyen faszokra, mint te. Most megelégszek egy letiltással. Meg egy ilyen elengedem a fülem mellett, hogy te ilyen beteg vagy. Ezt a hangfelvételt fel felrakni, majd ezért is jól megszopja a, lak, a lakhoz, és gecid. Maximum eddig tudsz jutni. Aztán mondd meg a többi kötsegnek, kivel ott fajtalankozz, meg egymást szopjátok, meg basszátok ilyen homoszexuális, testvérházassági, vérfertőzési szörny hogy akkor lekapcsolom most az engedélykéréseket, aztán nem tudtok hova üzenni. Most megint egymást kell, hogy basszátok ilyen beteg módon. Na ja, Istenem, szörnyű. Hát, megvárjuk a kormányváltást, azt ezt a Rakosz nevű ülőhelyeteket fogjuk elpucolni először Magyarországról. Aztán majd jöttök ti egyesével, te sem maradsz ki belőle, nággodj!